Та зразу ж відмахнулася від думки про їжу. Десь натрапить на селище, люди погодують. А зараз зібрати всі сили і тікати, якомога швидше і якомога далі, щоб ні бортник, ні чорний вепр не наздогнали. Вона ступила ще кілька кроків, і раптом ліс кінчився. З високої кручі відкрився широкий голубий простір Дніпра, і буйних задніпровських плавнів, і жодної людської оселі довкола. Цвітанка якийсь час постояла на кручі, думаючи, що ж робити, повертатись назад чи спуститись вниз до річки, вона звагалася. Повертатись назад не хотілося, та й страшно там, де й залишилися її вороги а внизу вода. Можна попити, ополоснутися і відпочити після важких блукань по лісових нетрях. Вона знайшла стежку, по якій звірі ходили на водопій, спустились по ній на берег і, залізши по коліна у прохолодну дніпровську воду, вмила обличчя, шию, руки, потім нарвала корінців ситнягу і рогози, щоб хоч трохи утамувати голод. Корінці на смак були солодкаві, викликали нудоту, і дівчина з огидою виплюнула їх з рота. Ні, вже краще голодувати, ніж їсти це противне зілля. Вона сіла під вербою і схилила голову на порепаний шорсткий стовбур. Була така стомлена, що не щулася, як і заснула. Теплий вітер вирушив густі розпатлені коси, ласкаво гладив подряпані руки, білу шию, пороживіли від сну обличчя. Дніпро приносив прохолоду. І шум задумливих очеретів заколисував мов дитину. А сонце, що вже спускалось за руду кручу, зігрівало її, пестило, як мама, і укутувало приємною дрімотою. Та усе ж сон був чуткий. Як тільки шелеснули прибережні кущі і злякано спурхнула з верби якась пташина, вона миттю розплющила очі і схопилась на ноги. Жах і відчай крижаним холодом стиснули її груди. З трьох боків до неї підступали вої чорного вепра. Прямо від гори наближався рябий люд. Зліва – малк. Справа – мислята. Це вони викрили її в купальську ніч і запроторили в дикий предковічний ліс до старого бортника. А тепер хочуть схопити і допровадити назад до ненависного княжича. «Ви? Це знову ви, прокляті?» Вигукнула дівчина хрипко, відчуваючи, як у неї тремтять і підгинаються ноги. Так, це ми. Нахмурився люд, зупиняючись на поважній відстані. Ми знайшли тебе, княгине, щоб відвести до князя, до Чорного Вебра. Тобі не варто було тікати, бо тікала від власного щастя. Як ти сказав, «Я? Княгиня?» «Виходить, чорний вепр князь!» перепитала ошелешено отроковиця, для якої ця звістка була вкрай несподіваною. «Так!» – кивнув головою Люд. «І гадаю, ти ніколи не пожалкуєш, що я з Малком та Мислятою знайшов тебе сьогодні і поверну нашому князеві. Думаю також, що ти за це не покладеш на нас зла, адже ми бажаємо для тебе лише одного – щастя, ти княгиня. Спокійний голос люта обманув Цитанку. Їй здалося, що в ньому щось змінилось на краще. Вона не подумала, що зараз він дбає про себе, про своє майбутнє, бо воно чималою мірою залежатиме від неї тому жалібно промовила, простягаючи до нього руки.